Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruhu wa natubu ilih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa min yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah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 romaytu ilaha wa rasuluhu faqad faza fawzan amma ba'd fa in asdaqal hadisi wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha bid'ah wa kullu bid'atin dalalaha wa kullu dalalatin para hadirin jemaah muhoyyang dirahmati ala allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita telah selesai dari membahas alamatus saah al kubra Iaitu tentang Alamat tentang tanda-tanda besar hari kiamat dan insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas tentang al Ba'asu yaitu hari kebangkitan dan kodiyatul Ba'asu yaitu perkara tentang hari kebangkitan merupakan perkara yang sangat sering dibahas dalam Al Quran bahkan dia adalah perkara yang kedua yang disinggung oleh para Rasul setelah perkara Tauhid kita tahu bahasanya para Rasul mereka diutus untuk menyeru kepada Tauhid Dan mengingatkan umat-umat mereka dari penyembahan terhadap Tauhud Dan perkara kedua yang merupakan titik konsentrasi dari dakwah mereka adalah Mengingatkan umat mereka tentang adanya hari kebangkitan Tentang adanya hari kebangkitan Barang siapa yang memperhatikan Al-Quran Maka dia akan dapati banyak sekali surat-surat dalam Al-Quran Yang membahas tentang Al-Ba'ad, tentang hari kebangkitan kita kalau baca dari surat Al-Insan, Al-Mursalat, kemudian An-Naba, ya. kemudian dan seterusnya ya. An-Nazi'at. Sehingga sampai seluruh Al-Quran ya, membicarakan tentang hari kiamat. Bahkan banyak surat-surat yang dikhususkan untuk membicarakan tentang hari kiamat, terutama surat-surat dalam Juz Amma. Kemudian juga... Sebagaimana perkataan sebagian ulama Seperti Hafiz Al-Hakami Rahimahullah Ta'ala Dia mengatakan Al-Quran seluruhnya berbicara tentang hari kiamat Karena kalau kita membaca Al-Quran Kemudian berbicara tentang surga dan neraka Maka ini merupakan kelaziman setelah Al-Ba'af, setelah hari kebangkitan Dan isi Al-Quran rata-rata Berbicara tentang Al-Jannah wal-Nar, hari kiamat Yang ini adalah fase setelah Hari kebangkitan, oleh karenanya Perkara al baaf adalah perkara yang merupakan salah satu konsentrasi dakwah para anbiya setelah pembicaraan tentang tauhid. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dal dalil dari Al-Qur'an sebagian akan kita sebutkan ya karena kita tadi telah kita jelaskan hampir seluruh Al-Qur'an isinya tentang ya, hari kebangkitan atau apa yang terjadi setelah hari kebangkitan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala wanu fi khafis-sur fa sa'iq wa man fi samawati wa illa ma nsha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyam yunzurun kata Allah Subhanahu wa taala dan tatkala ditiupkan sangkakala jika Allah menghendaki terjadinya hari kiamat hari kebangkitan maka Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala dan Malaikat Israfil meniup dua kali. Tiupan pertama, fasaikamam fisa mawati, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya meninggal, binasa. Illa man, insya Allah kecuali yang Allah kehendaki. Thummanu fi khafihi Kemudian tiupan yang kedua, fa idahum kiamun yang Tiupan kedua inilah yang bangkitkan seluruh manusia dari kuburan. Fa idahum kiamun. Tiba-tiba mereka semuanya berdiri, yang zurn, menanti kedatangan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk memulai persidangan. Dalam ayat yang lain, surat yang lain, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wanufikhafis surfa idha hum min al ajadati ila Robbihim yang silun. Dan kalau ditiupkan sangka kala itu sangka kala yang kedua, tiba-tiba mereka bangkit dari kuburan-kuburan mereka, kemudian menuju segera bertemu dengan Rob mereka. Qalu ya wailana ilana mamba asana mim marqadina hada ma wa ada rahman wa sadakal mursalin wa sadakal mursalun. Kata mereka, "Celaka kami siapa yang bangkitkan kami dari tidur-tidur kami, yaitu dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka." Dan mereka mengatakan, "Inilah janji Ar-Rahman, janji Allah Subhanahu wa taala dan sungguh telah benar para rasul, shadaqall mursalun." Para rasul sudah mengingatkan mereka akan adanya hari kebangkitan. Dan mereka sadar akan benarnya para rasul tatkala mereka telah dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka. Kata Allah, "Inkanat illa shaihatan wahidatan." Faizahum jamii alladeena muhvarun. Hanya dengar satu tiupan, hanya dengan satu suara, ya, maka tiba-tiba mereka dihadirkan di hadapan Allah seluruhnya, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sering menyebutkan tentang hari kiamat dengan mengkiaskan, menganalogikan tentang air hujan yang turun ke bumi kemudian menumbuhkan pertumbuhan dari bumi yang sudah tandus atau bumi yang sudah mati seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa alladhi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirim angin sebagai kabar gembira sebelum datang rahmatnya sebelum turun hujan hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li dan tatkala angin tersebut sudah membawa awan-awan yang sudah berat yaitu awan yang sudah mendung suqnahu li maka kami pun turunkan Air hujan tersebut kepada negeri yang mati, yaitu kepada negeri yang tandus. Fanzal Nabi Hilma, maka kami turunkan dengan awan tersebut air hujan. Fa'akhroj Nabihi mingkul di Samarot dengan air hujan tersebut kami tumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan. Kata Allah, Kadaalika nukhrijul mauta la al Demikianlah kami keluarkan, ya orang-orang mayat-mayat. Semoga kalian bisa ya, sadar atau bisa mengambil pelajaran. Lihatlah di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengkiaskan tentang air hujan yang turun ke bumi yang tadinya bumi dalam keadaan mati kemudian tumbullah tumbuhan-tumbuhan sebagaimana nanti Allah akan hidupkan mayat-mayat dari kuburan mereka mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan kita jelaskan dalam hadis bahwasanya Allah turunkan semacam gerimis yang akan mengenai mayat-mayat kemudian keluarlah mayat-mayat tersebut dari kuburan-kuburan mereka. Likananya para hadisnya hamzahillah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menyebutkan tentang turunnya air hujan yang menumbuhkan pertumbuhan Allah mengatakan kadzalikal khuruj demikianlah mayat-mayat akan dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala kadzalikan nusur demikianlah hari kebangkitan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala kadzalika tukhrajun demikianlah kalian dikeluarkan dari kuburan-kuburan kalian. Adapun bagaimana cara kebangkitan bagaimana Allah membangkitkan mayat-mayat dari kuburan-kuburan mereka, maka pendapat yang kuat di kalangan para ulama, ya, karena di sini ada tiga pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya Allah membangkitkan, pendapat yang pertama, mereka mengatakan Allah membangkitkan manusia dengan jasad yang baru, yang benar-benar berbeda dari segala sisi, dari jasad yang ada di dunia. Dengan jasad yang baru, yang benar-benar berbeda dari jasad yang ada di dunia. Jadi jenis baru lebar berbeda dengan jenis manusia tatkala hidup di atas muka bumi. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya jasad yang dibangkitkan di hari kiamat kala itulah jasad yang ada di dunia, persis tidak ada bedanya. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang kuat ya, yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Zainiyah rahimahullah dan ulama yang lain bahwasanya jasad yang akan dibangkitkan pada hari kiamat berasal dari jasad yang ada di dunia yang sudah berubah menjadi tulang belulang yang sudah hancur luluh. Allah kembalikan jasad tersebut, jasad yang dulu di dunia Allah bangkitkan dan Allah modifikasi. Allah modifikasi dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi meskipun berasal dari jasad yang ada di dunia namun ada perubahan. Oleh karenanya para hadirin rahimatullah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang dibangkitkan pada hari kiamat kelak mereka memiliki jasad yang berbeda dengan jasad yang ada sekarang. Dari sisi apa? Seperti penghuni neraka jahannam Penghuni neraka jahannam Mereka akan dibuat tubuh mereka besar Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bahawasanya seorang penghuni neraka jahannam giginya seperti Jabal Uhud Di antaranya kata para ulama Tubuh mereka dibuat besar oleh Allah SWT Agar mereka benar-benar merasakan siksaan api neraka Sehingga api neraka yang merasuk ke dalam tubuh mereka ya Benar-benar membakar seluruh sel-sel tubuh mereka Allati tattaliu alal afidah yaitu api neraka yang masuk dalam jantung-jantung mereka Sementara tubuh mereka dibakar bukan cuma bagian luar Bagian dalam pun api menyala dalam tubuh mereka Kemudian mereka dibuat kuat Disiksa Layamutu fiha wa layah ya Mereka tidak mati-mati Setengah hidup dan setengah mati Disiksa dengan siksaan yang luar biasa Namun mereka tidak mati-mati Dibakar dengan pembakaran api yang sangat luar biasa Yang sangat panas yang tujuh kali lipat daripada api di dunia namun mereka tidak mati-mati ini menunjukkan jasad mereka kuat dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala demikian juga pada hari kiamat kelak yang tatkala kita di dunia sekarang tidak mampu untuk melihat jin tidak mampu untuk melihat malaikat maka pada hari kiamat kelak kita akan dibuat mampu melihat para malaikat penduduk surga akan melihat malaikat Terjadi per, perbincangan antara penduduk, penghuni surga dengan malaikat. Demikian juga terjadi perbincangan antara penghuni neraka jahanam dengan para malaikat. Demikian juga kita tak kalah di dunia penghuni surga. Para penghuni surga tak kalah mereka di dunia. Mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemampuan mata mereka tidak kuat. Jangankan melihat Allah, melihat matahari mereka tidak kuat. Oleh kerana Nabi saw mengatakan Ta'ala Mu An Na Kum Lantara Rabbakum Hatta Tamutu dalam Sahih Muslim. Ketahuilah bahasnya kalian tidak akan melihat rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Tetakala seorang masuk surga, maka dia akan diberi kemampuan untuk melihat wajah Allah dan dia akan merasakan kelezatan melihat wajah Allah subhanahuwataala. Sebagaimana doa Nabi saw As Aluka Laddaal Nafri Ilah Wajihikal Karim. Aku mohon kepada engkau kelezatan pandangan melihat wajahmu yang mulia. Kemudian penghuni surga juga berbeda. Allah akan membangkitkan mereka dengan tubuh mereka yang diperbesar oleh Allah Subhanahu SWT. Tinggi mereka sebagaimana tinggi nenek moyang mereka seperti tingginya Nabi Adam. Situna ziraan. 60 zira, sekitar 30 meter tinggi mereka. Kemudian mereka, wajah mereka seperti rembulan. Wajah mereka dibuat tampan oleh Allah Subhanahu SWT. Oleh karenanya, seperti Al-Iz, uh, Uh, seperti abul Layth al-Hanafi, Ibnu Abi Layth al-Hanafi dalam kitabnya Syarah al-Aqidah Tahawi menyebutkan bahasnya di hari kebangkitan kelak dan ini dia nukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Rahimahullah Taala, bahasnya di hari kiamat kelak wajah-wajah dirubah-rubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi manusia masih membedakan, ada ciri khas, sifulan dari yang lain, sifulan dan sifulan diketahui oleh mereka meskipun para penghuni surga wajahnya dibuat bersinar. Dibuat tampan, dibuat indah, tetapi masih ada ciri khas yang menunjukkan bahawasanya ini adalah si fulan waktu di bumi. Sebagaimana anak kecil, kalau kita melihat anak kecil, kita ingat wajahnya. Setelah kala dia sudah dewasa, berubah wajahnya. Lebih kokoh wajahnya, lebih bugar tubuhnya, mungkin keluar jenggot, keluar jambang, keluar kumis. Akan tapi kita masih ingat, oh kamu si fulan dulu yang kecil. Meskipun telah terjadi perubahan pada wajahnya, tapi kita masih bisa membedakan bahwasanya dialah dulu si fulan waktu kecil. Demikian Allah Subhanahu wa taala akan masukkan penghuni surga dengan wajah yang yang bersinar sebagaimana rembulan, wajah yang tampan akan tapi masih bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di antara dalil bahwasanya tubuh mereka berbeda dengan tubuh yang ada di dunia, artinya dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penghuni surga mereka tidak buang air, tidak ada kotoran dari mereka, tidak ada Ya, tapi mata mereka tidak ada, tidak ada kotoran telinga, tidak ada, tidak ada ingus, ya, tidak ada mani, tidak ada, tidak ada kotoran. Oleh karenanya mereka makan bukan karena lapar tetapi karena berlezat-lezat. Dan setelah mereka makan, ya, yang keluar hanyalah uh, gelegaan, yaitu keluar suara, itu pun keluar dengan bau yang sangat harum. Ini menunjukkan bahwasanya tubuh mereka dimodifikasi oleh Allah Subhanahu Wataala dan ini pendapat yang yang kuat. Bawaan manusia dibangkitkan dengan sumber dasar dari tubuh mereka di dunia tetapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu ala kulli syaiin qadir dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu idza arada syai'an an yakuna lahu kun jika Allah berkendak, Allah hanya mengatakan apa kun fayakun jadi maka jadilah Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya tubuh manusia Berasal dari tubuh mereka waktu di dunia, artinya sumber tubuh manusia yang terjadi di akhirat kelak berasal dari tubuh mereka di dunia banyak dalilnya. Di antaranya seperti firman Allah subhanahu wa taala, Al Yooma Nakhtimu Ala Afwahim, Watukalimu Naaidhim, Watashhadu Arjuluhum Bimakanu Yaksibun. Maka pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat, Nakhtimu Ala Afwahim kami akan tutup mulut mulut mereka. Kemudian akhirnya tangan-tangan mereka berbicara kepada kami, Watukalimu Naaidhim. Wahat Shahdu Arjulum dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Bimakanu Yaksimun atas apa yang mereka lakukan dahulu. Ini dalil bahasanya mulut-mulut dikunci, tangan-tangan yang dahulunya dilakukan untuk maksiat kaki-kaki yang dahulunya dilakukan untuk maksiat akan menjadi saksi. Kaki-kaki inilah yang dahulu di dunia. Kalau kaki-kaki ini kaki-kaki yang baru, kalau tangan-tangan tangan-tangan yang baru, maka dia tidak bisa menjadi saksi. Dan kalau Allah menyatakan tangan-tangan menjadi saksi atas maksiat yang dia lakukan, kaki-kaki yang menjadi saksi atas maksiat yang dia lakukan menunjukkan kaki-kaki dan tangan-tangan itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, meskipun telah dimodifikasi oleh Allah subhanahu wa taala. Contohnya Allah subhanahu wa taala berfirman: وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لِمَا شَهِدُوا مَعَلِينَ قَالُوا أَنْتَ قَنَّى اللَّهُ الَّذِي أَنْتَ كَقُلْلَ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَالْمَرَّةِ قَدَّامَ الْمَلَائِكَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ Penghuni neraka jahanam berkata, "Lima syahitup aleyna, wali kulit-kulit. Kenapa kalian menjadi saksi untuk menjatuhkan kami? Kok bisa berbicara kalian? Kata kulit-kulit, antokana Allahul di antokakulashai. Allah menjadikan kami bisa berbicara. Kulit-kulit yang dahulunya ya, digunakan untuk bermaksiat akan menjadi saksi ya, untuk menjatuhkan para penghuni neraka jahanam. Demikian juga dalam ayat yang lain, tadkala Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana dibangkitkannya orang yang sudah meninggal. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيْ عَرِينِ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى Kala Ibrahim berkata, Ya Allah, Ya Rabku, tunjukkanlah kepadaku aku, كَيْفَ تُحْيِي Bagaimana kau menghidupkan yang mati? Karena masalah hari kiamat ini diketahui oleh seluruh para ambiyak. Seluruh ambiyak mendakwahkan tentang hari kiamat. Kala okay, Ibrahim ingin tahu dan dia bertanya, كَيْفَ تُحْيِي الْمَ Bagaimana kau hidupkan yang sudah mati? Orang-orang yang sudah mati, wahai Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, "Qala awalam tu'min? Apa kau tidak beriman?" Qala bala. Justru aku beriman. Wa laqil yatma akan tetapi supaya bertambah ketenangan dalam hatiku bertambah imanku lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala fakhudh arba'atan min at-tayr, fasurhun ilayka. Kemudian جعل ja al ala kulli jabal minhunna juz'a. Then they will call to me, O my Lord, and We know that Allah is the Ambilah empat empat ekor burung, kemudian cincanglah empat ekor burung tersebut, potong-potonglah, kemudian letakkanlah burung-burung tersebut di di mana di puncak-puncak eh, gunung. Kemudian panggillah burung-burung tersebut, Yakti na maka burung-burung tersebut akan datang lagi kepadamu. Indahil bawasanya, ketika Nabi Ibrahim mencincang burung-burung tadi. Allah hidupkan kembali burung-burung yang sudah dicincang tadi. Dikembalikan oleh Allah. Ini dalil bahwasanya tubuh nanti yang sudah tercincang, bahkan sudah berubah, ya, akan dikembalikan oleh Allah untuk dibangkitkan. Karena dalam ayat ini Nabi Ibrahim sedang bertanya, bagaimana cara kau menghidupkan yang mati? Allah kasih contoh, bahwasanya burung-burung yang sudah tercincang, itulah yang akan dikembalikan. Ini menunjukkan bahwasannya tubuh manusia yang ada di atas muka bumi ini, itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah. Tetapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang lain dalam hadis yang masyhur Sahih Bukhari dan yang lainnya tentang kisah salah seorang dari bani Israel yang ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia dia melakukan kemaksiatan maka kemudian dia asraf ya banyak melakukan kemaksiatan akhirnya tapi dia ketakutan dia punya ibadah khosiat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kumpulkan anak-anaknya dia mengatakan dan ini tu fharriquni thumma daruni fil yam Wahai putera-putera aku, kalau saya mati maka bakarlah jasadku. Kemudian tebarkanlah debunya di lautan. Dalam riwayat Firrih, tebarkanlah debu-debuku di udara. Fatin Qadir Allahu Alaihya, la yuazibani, la yuaziban, la yuazibuni azaban, ma azabahu ahdan. Kata dia, seandainya Allah mampu untuk menggigitkan aku, maka Allah bakalan mengadab saya dengan azab yang tidak pernah Allah azab orang lain, artinya dia banyak sekali melakukan kemaksiatan, sehingga dia takut dia berwasiat kepada anak-anaknya kalau saya mati, bakarlah saya dan buanglah debu saya supaya saya tidak dibangkitkan karena kalau saya dibangkitkan, gawat saya akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih maka dilakukanlah wasiat ini oleh putra putranya setelah dia meninggal dibakar oleh putra putranya. kemudian ditebarkanlah debunya di lautan, kemudian ada yang ditebarkan di angin maka Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan orang ini dengan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Ya ardu Ya ardu ijma'i ma fikiminhu Wahai bumi, kumpulkanlah seluruh bagian dia yang ada pada dirimu Maka berkumpullah seluruh debu-debu tersebut Allah kembalikan dengan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala Dikembalikan menjadi daging Kemudian terkumpulkan menjadi manusia ini Maka dia muncul di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah bertanya kepada dia Ya fulan Ma hamalaka alama sanat apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang kau lakukan Ingin dibakar Kata dia Saya takut kepada engkau ya Allah Maka Allah pun mengampuni dia Allah mengampuni dia Karena khasyahnya Dia telah beramal soleh sebelum meninggal Yaitu apa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia jahil, dia tidak mengerti Maka Allah ampuni dia Oleh karena para orang mengatakan ini dalil bahwasanya terjadi, bisa jadi seorang terjerumus dalam kekufuran Namun dia jahil Namun dia apa? jahil orang ini dia secara global meyakini akan adanya hari kebangkitan dan dia secara global meyakini adanya kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan Allah untuk membangkitkan tapi dia dari syihad siapa tahu saya tidak bisa dibangkitkan dia ragu dengan sebagian kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini merupakan kekufuran keraguan untuk meragukan Allah membangkitkan ya, nyawa atau jasad yang sudah jadi debu dibangkitkan kembali ini merupakan kekufuran sebagian menjelaskan oleh para ulama akan tetapi karena dia jahil dan dia punya amalan soleh. Rosyadulloh, Allah ampuni dia. Ini Inilah bahasanya. Jasad setelah berubah menjadi apapun akan dikembalikan oleh Allah subhanahuwataala menjadi daging dan itulah yang akan dibangkitkan. Oleh karenanya modifikasi e, bentuk manusia di akhir di hari kiamat kala telah disinggung oleh Allah subhanahuwataala dalam surat Al Wahiyah. Kata Allah subhanahuwataala. Wama nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun wa laqad alimtumun nshaatal ula falau ladhkarun qala subhanahu wa ta'ala wa nunshi'akum dan kami akan membangkitkan kalian membuat kalian dengan apa yang kalian tidak ketahui wa laqad alimtumun nshaatal tentang penciptaan yang pertama jadi Allah menyebutkan penciptaan nanti di hari kiamat dan Allah mengatakan, Walaqad alim tumun nas ula dan kalian telah mengetahui tentang penciptaan yang pertama, yaitu tatkala manusia diciptakan pertama kali melalui proses melalui air mani, kemudian masuk di rahim seorang ibu, kemudian berubah berubah berubah menjadi besar. Allah mengatakan, Walaqad alim tumun nas ula. Adapun penciptaan kalian pertama kalian paham. Tetapi di akhirat kelak, Minsi akun fi mala taalamun. Kami akan menciptakan kalian dengan cara yang kalian tidak ketahui. Dari bahawasanya An-Nashatul-Saniyah Berbeda dengan An-Nashatul-Ula Penciptaan kedua tatkala hari kebangkitan berbeda dengan penciptaan yang pertama Dan ini surat al waqiah Ayat dalam surat al waqiah Dari sini para hadirnya Ahmadiyya Allah subhanahu wa ta'ala uh, Pendapat yang kuat sebagaimana tadi kita jelaskan Manusia dibangkitkan Dengan tubuh yang pernah mereka Hidup dengan tubuh tersebut di dunia akan tapi dimodifikasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana kebangkitan tersebut tidak melalui, harus melalui rahim ibu, harus melalui nutfah, air mani, tidak perlu. Allah ciptakan dari tanah, Allah jadikan lagi kembali. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, minha khalaqanakum, dari bumilah kalian, kami menciptakan kalian. wa fiha nu'idukum, dan kepada bumilah kami ke kembalikan kalian, kalian akan dikubur di atas muka bumi. wa minha nukhrijukum taratan ukhrat dan dari bumi tersebut kami akan keluarkan kalian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Nuh wallahu ambatakum minal ardh nabata thumma yuidukum fiha wa yukhrijukum ikhraraja. Allah menumbuhkan kalian dari bumi, yaitu Allah bangkitkan kalian dari bumi. Thumma yuidukum fiha wa yukhrijukum ikhraraja. Dan Allah akan membangkitkan mengembalikan kalian ke bumi dan kalian Allah akan keluarkan kalian dari dari bumi. Para hadirin hormati ya Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana proses kebangkitan tersebut dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yunfakhu fi as-sur, kemudian ditiupkanlah sanggakala Malaikat Israfil meniup sanggakala Fa la yasma'uhu ahadun illa asqalitan wa Dengan kasrah, mengkasrah huruf lam. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi rahimahullah Bahawasanya tidak seorang pun yang mendengar suara tersebut Kecuali dia akan berusaha mendengarkan Jadi sepertinya suara sanggakala Tidak langsung keras tapi dia berjalan dengan pelan-pelan Sampai kepada seorang kemudian dia meninggal dunia Jadi begitu pertama kali dia dengar suara Seakan-akan ada suara yang mulai dengar Maka dia memanjangkan lehernya untuk mendengarkan Itu cara terdengarnya suara sanggakala Tidak langsung meledak begitu kemudian apa namanya Tewa, tidak. Tetapi suara lirih kemudian semakin membesar. Wallahu a'lam bi'ssaab. Oleh karena disebutkan dalam hadis ini kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ilah asgolitan. Dia pun berusaha memanjangkan lehernya untuk berusaha mendengar suara tersebut. Wa awalu manias ma'uloh rojulun yalutu haudo iblihi. Dan yang pertama kali mendengar tentang suara ini adalah seorang yang sedang perbaiki uh, tempat minum ontanya. Dikasih tanah kemudian untuk dibendung supaya tempat minum Ontanya, faiz aku, faiz aku nas maka dia pun meninggal binasa dan seluruh manusia pun akhirnya meninggal. Thumma yuzirullah atau kata yuzirullahu maturan, kaanahu til, kaanahu tal, kaanahu tal. Ya, kata Nabi saw. Kemudian Allah subhanahu wa taala mengirim air hujan ka'annahu tal iaitu seperti rintik-rintikan hujan bukan air yang apa? keras bukan air yang deras tapi air hujan rintikan hujan kemudian kata Nabi SAW fatambutu minhu ajisadun nas maka dengan air hujan tersebut tumbuhlah ya jasad-jasad manusia para hadirah imati Allah SWT Inilah yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang proses hidupnya kembali manusia dari kuburan mereka. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi Shallallam, "Baa ina nafkateen arbaun". Di antara dua tiupan ada dua, ada ada empat puluh. Jadi jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua. Kita kan tadi telah jelaskan tiupan sangkakala dua kali. Tiupan pertama semuanya meninggal tiupan kedua semuanya apa di dibangkitkan. Antara jarak tiupan pertama dengan tiupan kedua 40 entah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, yang jelas jaraknya 40. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuuna kama yambutu al-baqallu, laisa minal insani shay'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajabuz dzanb." Maka kemudian Allah menurunkan air hujan, ya tadi, tol seperti air rintik-rintik Maka tumbulah manusia seperti tunas yang tumbuh. Tumbulah tubuhnya seperti tunas yang tumbuh. Ini juga sebagaimana e, digambarkan oleh Nabi saw. Jadi bukan melalui proses dalam rahim, tapi tumbuh dengan begitu tersusun tubuhnya dengan dengan tiba-tiba, sebagaimana tunas yang yang tumbuh. Kemudian kata Nabi saw tidak ada dari anggota tubuh manusia kecuali akan rusak kecuali satu jenis tulang yang disebut dengan ajabul zam ada bagian tulang kecil di ujung tulang ekor manusia yang tidak akan rusak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minhu yurakkabul khalqu yaumil qiyamah dari tulang itulah dibentuklah manusia dikembalikan seluruhnya kembalikan kepada tulang tersebut maka tersusunlah tubuh manusia para hamba-hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala itulah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang proses ya dibangkitkannya manusia bagaimana disusun kembali tubuh mereka dari jasad mereka yang telah rusak kemudian kita akan bahas tentang orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan ada tiga model yang pertama adalah Al-Malahidah orang-orang ateis, Dahriyun orang-orang yang menyatakan bahawasnya yang mereka tidak percaya dengan Tuhan dan mereka menyatakan bahawasnya kita ini hanya dimatikan oleh masa, hidup dan mati sebagaimana yang telah lewat, orang-orang yang telah lewat tidak ada Tuhan kalau mereka mengingkari adanya Tuhan, bagaimana lagi tentang adanya hari kebangkitan, lebih mudah mereka untuk ingkari hari kebangkitan ini model yang pertama, mereka mengatakan ma haya hayatuna dunya namutu wa nahya, wa ma yuhlikuna ila dahar tidaklah kehidupan ini, ya. hanyalah kehidupan dunia, kami hidup dan kami mati dan kami tidak dibinasakan kecuali oleh masa Kemudian mereka mengatakan In Inya Ilah Hayatuna Dunia Namu Tuanahya. Pemandangan Mubimabu Usin. Kehidupan kami yang hanya kehidupan dunia. Kami hidup dan kami mati dan kami tidak akan dibangkitkan. Ini model pertama orang ateis yang mereka mengingkari Tuhan yang jelas mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang jenis kedua adalah orang, -orang musyrikin Arab yang mereka mengakui adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengakui adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka mengingkari adanya hari Kebangkitan. Inilah kelompoknya Abu Jahl, Abu Lahab dan teman-temannya Mereka mengakui adanya Allah dan terlalu banyak dalil Yang menunjukkan mereka mengakui adanya Allah Tetapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan Jenis pengingkar hari kebangkitan yang ketiga adalah orang-orang falasifah Orang-orang ahli filsafat Yang diantaranya diwakili oleh Ibn Sina Yang menyatakan adanya hari kebangkitan tetapi yang dibangkitkan adalah ruh bukan jasad Otak mereka tidak bisa memikirkan bagaimana jasad yang sudah berubah menjadi senyawa kimia yang lain, ada yang sudah dibakar, ada yang sudah dimakan oleh hewan, berubah menjadi senyawa yang lain, kok bisa dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Otak mereka tidak sambung. Dan mereka meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mereka mengatakan bahwa hanya yang dibangkitkan hanyalah ruh. Jadi ini merupakan kekufuran. Oleh karenanya orang-orang falasifah dikafirkan oleh Al-Ghazali ya dalam kitabnya Al-Mumkin min Ad-Dhalal dan juga dalam kitabnya Tahafutul, Tahafutul Falasifah Karena beberapa hal yang diucapkan oleh orang-orang ahli filsafat. Di antaranya mereka mengatakan yang dibangkitkan hanyalah ruh bukan jasad. Dan ini pengingkaran terhadap banyak ayat ya. pengingkaran terhadap banyak hadis. Kalau mengingkari satu ayat saja orang bisa terjerumus dalam kekufuran, bagaimana dengan banyak ayat yang menjelaskan akan hal ini dan banyak hadis? Kemudian ini antara sebabnya mereka mengatakan dikidamil alam kata mereka alam ini qadim azali sudah ada bersama Allah Subhanahu wa taala sehingga fungsi Allah sebagai pencipta tidak ada fungsinya ini juga menyebabkan mereka dikafirkan oleh Al-Ghazali Al Imam Al-Ghazali kemudian di antaranya mereka dikafirkan karena mereka mengatakan Allah hanya mengetahui ilmu yang global Dan ini pendapat Ibn Sina Allah tidak mengetahui ilmu yang detail Allah hanya mengetahui ilmu yang global Dan ini juga merupakan kekufuran inilah hal-hal yang Menjadikan para ulama' Ya keras terhadap orang-orang falasifah Karena mereka senantiasa ya Mengkiaskan hal yang goib Dengan hal yang mereka Yang musyahat yang mereka lihat Sehingga tatkala Menurut mereka hal itu tidak masuk akal Karena yang mereka lihat di dunia seperti ini tidak masuk akal Maka mereka tolak Maka mereka tolak diantaranya kebangkitan jasad manusia Menurut otak mereka tidak Tidak mungkin Dan ini merupakan bentuk-bentuk kekuburan Tiga kelompok ini pengingkar ba'at Pengingkar hari kebukuran Pengingkar hari kebangkitan terus Semuanya terjurumus dalam kekufuran Yang pertama orang-orang ateis Yang kedua yang mengingkari adanya Tuhan Kemudian mengingkari adanya hari kebangkitan Yang kedua orang musyrikin Arab Yang mengakui adanya Allah Tapi mereka mengingkari adanya, adanya hari kebangkitan Dan telah saya jelaskan berulang-ulang Bahwasanya uh, Ada pengaruh antara syahwat dengan akidah ada antara ada pengaruh antara syahwat dengan akidah. Tatkala orang-orang musyrikin Arab ingin memuaskan hawa nafsu mereka, mereka ingin berzina sepuas mereka, mereka ingin melakukan riba dengan sepuas mereka, mereka ingin berbuat zalim kepada orang lain dengan sepuas mereka, maka mereka tidak mau adanya hari kebangkitan. Karena kalau adanya hari kebangkitan mereka terpaksa harus berhenti. Oleh karenanya syahwat mereka untuk memuaskan syahwat, untuk memuaskan hawa nafsu mereka, mengantarkan mereka mempengaruhi akidah mereka sehingga mereka menolak Menolak adanya hari kebangkitan Menolak adanya hari kebangkitan Oleh karenanya sangat berpengaruh antara syahwat dengan hari dengan keimanan Sehingga sering saya katakan betapa banyak orang yang dikasih dalil bahawa ini hukumnya haram Tapi karena dia hobi dengan haram yang haram tersebut Dia tidak mau haram Dia tidak mau haram Dia bilang ini boleh Maka dia mencari pendapat ulama yang membolehkan Dia mencari pendapat ulama yang keliru Kenapa? Karena dia hobi dengan perkara tersebut kita bilang dalil menunjukkan haram empat mazhab men men men men menyatakan haram dia tidak mau kenapa syahwatnya mempengaruhi akidah dia mempengaruhi keyakinan dia para hadirin rahmatillahi wa ta'ala dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang falasifah yang mereka mengaku sebagai orang-orang Islam tetapi mereka mengingkari hari kebangkitan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kata mereka manusia dibangkitkan tapi cuma ruh-ruhnya jasadnya tidak dan ini juga merupakan kekufuran Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surat Yasin tentang orang yang mengingkari hari kebangkitan beserta hujahnya beserta dalil atau dalih yang dia ucapkan untuk mengingkari hari, hari kebangkitan kata Allah subhanahu wa ta'ala awalam yaral insanu anna khalaqonahu min nutufatin fa'idha huwa khosimun mubin tidaklah manusia melihat bawahnya tidak merenungkan bawahnya kami telah menciptakan dia dari nutfak dari air mani. Fa iza huwa mubin tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Apa yang dia tentangi? Menurut dia tidak ada hari kiamat. Dia lupa bosnya dia dulu dari tidak ada menjadi ada. Allah mengatakan apakah dia lupa? Dia dulu dari tidak ada. Kalau membangkitkan masih lebih mudah sudah ada bahan-bahannya. Ada ada ekor tadi, ada kemudian ada bahan-bahannya kemudian diciptakan, diturunkan hujan jadi, jadi kembali. Yang lebih menakjubkan bukan membangkitkan yang lebih menakjubkan dari tidak ada menjadi ada. Hal ataa ala alinsani haynun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Dahulu manusia belum ada, belum ada Sama sekali tidak ada. Jangankan tidak ada disebut-sebut saja tidak. Sama sekali tidak ada dan tidak disebut-sebut. Kemudian Allah menjadikan dia ada. Ini perkara yang menakjubkan. Makanya Allah mengatakan, "Alla khalaqnahu min nutfah." Kami yang menciptakannya dari air mani. tidak ada, kemudian dengan air kami ciptakan dia, fa idza huwa khosimun mubin. Tiba-tiba dia menjadi penentang yang sangat nyata. Wa zarab lana masalan wa nasiya khalqa. Maka dia buat perumpamaan kepada kami dan dia melupakan penciptaan dia. Dia lupa dia dulu dari tidak ada menjadi ada. Qala man yuhyil 'idhom wa Dia mengatakan siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang sementara tulang-tulang sudah menjadi tulang-tulang yang palsu, sudah rusak. Bagaimana bisa dikembalikan? Logika dia menolak hal ini. Allah mengatakan, "Qul yuhyihi allazi ansha'ahu awwala marrah." "Wa huwa bikulli khalqin 'alim." Lihat bantahan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini luar biasa. Allah memantai. Jadi syubhat Dia Dia mengatakan, bagaimana tulang yang tulang yang sudah rusak ini, bisa tumbuh lagi menjadi manusia? Siapa yang bisa menghidupkannya? Kata Allah, Kol Yohia dari Anshahah Awalamara, yang menciptakan Dia, yang menciptakan tulang berulang itu di awal kali, Dia yang akan menghidupkannya kembali. Mudah, mudah bagi Allah, karena Allah pernah menciptakannya untuk diciptakan kembali. Mudah bagi Allah subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Wahyu bikkulikhalqin alim dan Allah Maha, ya, mengetahui segala ciptaan yang Allah ciptakan. Kemudian Allah menyatakan, Perhatikan di sini, ja lakum naran, fa antum minhu Kata Allah, dia adalah Allah yang telah menciptakan bagi kalian, mengeluarkan dari kalian, mengeluarkan api yang panas bagi kalian dari pohon yang hijau. Fa jika antum minhu tiba-tiba kalian menyalakan api tersebut. Kita lihat ada ada eh, pohon yang hijau yang basah. Allah bisa berubah menjadi apa? Yang kering dan panas. Orang bertanya bagaimana kok bisa sesuatu yang basah menjadi yang panas? Allah bilang bisa, buktinya pohon bisa dibakar menjadi apa? Api karena Allah memberi contoh yang yang mereka tahu, yang mereka bisa lihat untuk jadikan sebagai analogi dan namanya kehidupan, namanya kehidupan makhluk itu tatkala hidup terdiri atas ruti rutubah dan hararah namanya makhluk itu ada basah dan ada panasnya terkumpul antara panas dengan rutubah jadilah dia manusia manusia kalau sudah dingin sudah mati ya. kalau sudah kering sudah mati kapan dikatakan dia hidup kalau dia masih terasa panas di tubuhnya dan juga masih terasa di, ada ada ada basah ada darahnya ada tulang ada apa namanya dagingnya masih antara basah dengan panas berkumpul maka jadi dia makhluk Allah mengatakan dari dari pohon yang Hijau dan basah Yang seharusnya basah itu bertentangan dengan apa? Dengan panas Tapi Allah bisa keluarkan api daripada Pohon yang basah tersebut Apalagi dari tulang belulang Tulang belulang yang kebasahannya lebih kurang daripada pohon Allah mampu untuk mengeluarkan sesuatu yang Panas kembali Yaitu daging ya, Yang panas dari tulang belulang tersebut Artinya jangan kalian mengatakan tidak masuk akal Bagaimana tulang yang sudah kering yang sudah diingin seperti ini kemudian bisa tumbuh manusia yang hangat yang panas jawabannya kata Allah pohon yang hijau bisa dijadikan dikeluarkan apa api yang panas ini karena Allah berbicara dengan logika mereka yang apa yang mereka lihat di antaranya pohon yang bisa dibakar kata Allah awalaisa allazi ini dalil berikutnya Allah sebutkan Allah sebutkan banyak dalil awalaisa allazi khalaqa samaawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa mitslahum bukankah yang menciptakan langit dan bumi bisa menciptakan seperti kalian Penciptaan langit, kholqus samawati wal ardh akbar min kholqin Semuanya penciptaan langit, penciptaan langit dan bumi lebih hebat, lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Kalian heran bisa dihidupkan kembali? Allah bisa menciptakan langit dan bumi yang lebih hebat dari penciptaan manusia. Lebih aneh penciptaan langit dan bumi daripada penciptaan apa? Manusia. Wa huwal alim dan Dia adalah Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Ketika Allah mengatakan inna amruhu idza arada syai'an an, an yakula lahu fayakun. Kata Allah segala perkaranya mudah bagi Allah. Kalau kalian tidak percaya dengan ini semua Allah kun fayakun, gampang. Kalau logika tidak masuk semuanya, ingat Allah mengatakan kun fayakun Dia Tuhan. Allah Tuhan. Mau ingin sesuatu dengan mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Subhanallah di bia di Himala kutukul wa ilahi turjaun dan masuki Allah yang segala perbendaharaan alam di tangannya. Semuanya di tangan Allah subhanahuwataala dan Allah berhak. Bertasorof mengotak ngatik apa yang Allah ciptakan mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Olehnya dalam ayat ini dalam surat Yasin ini banyak bantahan yang Allah sebutkan. Tatkala orang mengatakan bagaimana manusia bisa tumbuh dari tulang yang sudah kering. Yang pertama Allah mengatakan Allah sudah menciptakan dia dari tidak ada menjadi ada. Kalau dari tidak ada menjadi ada Allah bisa bagaimana dengan yang sudah ada bahannya, sudah ada bahan dasarnya. Kemudian pengulangan penciptaan itu lebih mudah daripada penemuan pertama kali, ya atau tidak? Orang kalau pertama kali ciptakan mobil susah, tapi kalau sudah ada contohnya diulang gampang. Jadi dari dua sisi ini, bahasanya mudah bagi Allah yang pertama, kalau dari tidak ada menjadi ada Allah mampu, maka yang sudah ada bahannya lebih mampu lagi. Kalau manusia pernah Allah ciptakan, maka Allah ingin mengulangi penciptaannya mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kata Allah Subhanahu Wa Taala bahasanya Allah bisa mengeluarkan sesuatu yang hangat dari sesuatu yang basah yang dingin, seperti pohon. Pohon itu basah dan dingin Allah bisa keluarkan apa? Api. Demikianlah ulang berulang yang dingin dan kering, yang dingin Allah bisa keluarkan yang hangat, yaitu tubuh manusia yang berdaging dan ada darahnya. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala dalil berikutnya, penciptaan manusia lebih ringan daripada penciptaan langit dan bumi. Kalau Allah mahu menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia kembali mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil berikutnya, segalanya mudah bagi Allah, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Kalian dah usah pikir bagaimana caranya. Logik kalian tidak masuk. Ingat dia adalah Tuhan dan Tuhan maha melakukan segala sesuatu. Kalau Tuhan tidak melakukan, tidak bisa melakukan segala sesuatu dia bukan Tuhan. Oleh karenanya Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Kemudian akul Allah tutup dengan perkataannya seluruh yang ada di alam semesta ini berada di kuasa Allah subhanahu wa taala. Allah berhak mengaturnya, Allah berhak merubahnya, Allah berhak menghidupkan kembali, Allah berhak mematikan semuanya di tangan Allah subhanahu wa taala wa ilaihi turjaun dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Para hadirin, Masyaallah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dibangkitkan manusia, maka terjadilah yang disebut dengan Yaumul Mahsyar atau Al-Hasyr, hari dikumpulkan manusia. Al-Hasyr artinya pengumpulan. Dikumpulkan manusia seluruhnya, seluruh manusia dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hasharnaahum falam nughadir minhum ahada." Kami kumpulkan mereka seluruhnya dan tidak seorang pun yang nolak semuanya tidak ada yang terluput Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, "Dialah yang pada hari tersebut Seluruh manusia majmuk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Kata Allah dalam ayat yang lain, "Kul Inal Awalina Wal Akhirina, Lamejmuu Na Ilmi Khati Yawmi Maalum." Semuanya seluruh orang yang pernah hidup yang dahulu dan akan yang akan datang, seluruhnya akan dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan, yaitu pada hari hari mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di awal surat al-haj ya ayuhannas uttaku rabbakum inna zal zalat as-sa'ati shay'un azim wahai manusia takutlah kalian kepada Rabb kalian inna zal zalat as-sa'ati shay'un azim semuanya gempa yang terjadi pada hari kiamat goncangan yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat ya umatarawna hatadhalukullum murbiatin amma arzat kalian akan menyaksikan gempa tersebut hari di mana setiap wanita yang menyusui akan melupakan Anak yang sedang dia susui. Wadawu kullu zatihamlin hamlaha. Wanita yang sedang mengandung maka akan melahirkan kandungannya keguguran. Wacaranya sesukara, amahum bisukara. Kalian akan melihat manusia dalam keadaan berjalan seperti orang mabuk, akan tapi mereka tidak mabuk. Walakin na syadid. Akan tapi azab Allah yang sangat pedih tatkala itu. Para ulama kila farhadzlin rahmati oleh Rasulullah SAW. Kita tahu tatkala terjadi hari kiamat hari yang sangat dahsyat. Allah rubah ya. Langit Allah hancurkan Bumi Allah rubah Allah mengatakan Ighazul zilatil ardu zilzalah Wa akhrajatil ardu asqalaha Tatkala bumi digomcangkan dengan sedah dahsyatnya tatkala bumi mengeluarkan isi perutnya Maka orang-orang bertanya Malah apa yang telah terjadi dengan bumi ini Ini terjadi Kejadian perubahan alam semesta ini Apakah dialami oleh setiap manusia Ataukah hanya dialami oleh orang-orang kafir di akhir zaman Karena kita akan meninggal dunia Mungkin kita meninggal sebelum tiba hari kiamat Mungkin kita meninggal sebelum hari kiamat Apakah orang-orang yang meninggal sebelum hari kiamat Akan menyaksikan kedahsyatan hari kiamat tersebut Ataukah hari kiamat hanya disaksikan oleh orang-orang yang Tidak ada imannya di pemenjung hari kiamat Ada khilaf di antara para ulama Ada yang menyatakan bahwasannya yang menyaksikan diubahnya hari kiamat yang begitu dahsyat orang -orang Hanya orang-orang kafir. Hanya orang-orang tidak punya iman Pendapat Alimam Al-Qurtu dalam kitabnya Tadkirah Bahwasanya kelaziman dari ayat dari surat Al-Hajj ini bahwasanya seluruh manusia akan menyaksikan hari kedahsyatan tersebut. Karena Allah mengatakan Yaumataraunaha. Allah mengancam orang-orang musyrikin. -orang ya ayyana sutakurabakum. Wahai ya? manusia takutlah kalian kepada Rob kalian. Kenapa? Inna zalzalat saatil shayunazim. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Maka takutlah. Kalau ternyata mereka tidak mendapati Orang-orang yang sudah meninggal sekarang Tidak mendapati hari kiamat Maka tidak berlaku ancaman tersebut Tidak berlaku Takhwif tersebut Ancaman tersebut Kemudian Allah tekan Kerana Allah mengatakan Yaumataraunaha Hari di mana kalian akan menyaksikan kedahsyatannya Ini dalil kata Umam al rahimahullah Dalam kitabnya Tadkirah Bahwasannya Seluruh manusia akan dibangkitkan Dan akan melihat kedahsyatan hari tersebut Yaumataya wildana syiba Hari di mana Allah menjadikan anak-anak beruban Karena sakit enggernya hari tersebut. Allah mengatakan, ya, idzal samaun fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharufujirat wa idzal kuburubukthirat. Allah mengatakan, tatkala langit dibelah, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan meluap, kemudian dalam ayat yang lain, albiharufujirat tatkala lautan menjadi lautan api Ini kedasyatan yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang gunung. Wa taral jamidatan wa engkau melihat gunung-gunung engkau melihat mengira gunung-gunung tersebut dalam keadaan tegak diam wa akan tetapi pada hari kiamat dia akan berjalan seperti angin seperti awan. Wabassatil jibalu bassa fakanat haba'an munbasa maka gunung-gunung wak setelah diterbangkan oleh Allah dihancurkan dengan sehancur-hancurnya maka jadilah seperti debu-debu yang berterbangan ini terjadi semua pada hari kiamat lautan menjadi lautan api Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang langit juga Iza sama'un fatarat tatkala langit terbelah dalam ayat yang lain Iza sama'un syaqqat tatkala langit dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain Iza sama'un kusiyat tatkala langit dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala kusiyat kata para ulama seperti seorang mengambil kulit dari sebuah hewan, Dilepaslah kulit tersebut dari sebuah hewan demikianlah langit akan dikusyetat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dilipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katai sijil, yawmanatul ismaa, katai sijil Allah akan lipat langit-langit tersebut. Allah ganti bumi, bumi yang ada sekarang akan dimodifikasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berfirman, wa izal mardho, wa izal ardo mudat. Tatkala bumi ditarik, diratakan. Kata para ahli tafsir sebagaimana kulit ya yang diratakan sehingga tidak latarofiha iwa jawala anta. Engkau tidak akan melihat ada lembah dan tidak ada gunung bumi tersebut. Bumi yang ada sekarang ini Allah rubah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yaumatubad dalul ardhu qairul ardi was samawat. Allah rubah bumi dengan bumi yang lain dan Allah jadikan langit dengan langit yang lain. dirubah. Oleh karenanya bumi yang tadinya bulat diratakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ya seperti Roti yang, yang, yang apa? Yang putih kemudian tidak ada. لا يسفيها ما الله من لي أهات kata Nabi saw. Tidak ada tanda-tanda bagi seorang pun. Tidak, tidak, tidak ada lembah, tidak ada gunung, dan tidak ada pelakat-pelakat. Semua sama di sebagian seluruh bagian bumi sehingga lebih mampu untuk menampung seluruh manusia. Dijadikan datar oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan matahari dengan jarak 1 mil. Kata Imam al terjirahi rahimahullah Seluruh manusia akan menyaksikan kedahsyatan tersebut. Akan tapi bagaimanapun, orang beriman tidak sama dengan orang kafir. Meskipun seorang yang menyaksikan sesuatu yang dahsyat tapi tatkala dia beriman kepada Allah Subhanahu wa maka dia tidak akan ya, dia akan tetap tenang, diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Hari tersebutlah yang Allah mengatakan fa idza ja'atish shakhah, yauma yafiru almar'u min Tatkala ditiupkan sangkakala, yauma yafiru almar'u min akhih, maka seorang akan lari dari saudaranya. Wu ummihi wa abi dan dia akan meninggalkan ibunya dan ayahnya. Wusahibatihi wa bani dan dia akan meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Kenapa Allah sebutkan orang-orang tersebut? Allah ingin menjelaskan bahwasanya pada hari tersebut orang-orang yang paling kita cintai akan kita tinggalkan. Siapa yang tidak mencintai ayahnya? Siapa yang tidak mencintai ibunya? Siapa yang tidak mencintai istrinya, teman tidurnya? Siapa yang tidak mencintai anak-anaknya? Yang selama ini kita bekerja keras untuk menyenangkan hati anak-anak kita. Untuk membuat anak-anak kita senyum, kita bekerja keras, membanting tulang, tidak kenal lelah dan tidak kenal waktu. Namun pada hari tersebut, maka seorang kalah dari anak-anaknya. Wsaahibatihi wa wabani. Kenapa mereka lari dari anak-anak mereka? Kata Allah di kulimri iminum yauma idzshanu yugni. Masing-masing dari mereka sibuk dengan urusan mereka, karena masing-masing pada hari tersebut, kata Allah subhanahu wa taala, yauma idzat karul insanumasa. Pada hari tersebut, setiap orang akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Dia akan menyias seluruh dosa dosanya, dosa dosanya yang detail, yang kecil akan dia ingatkan. Seluruh berikan haram pandangan haram yang pernah dia lakukan akan dia ingat pada hari tersebut. Seluruh ke kebusukan dalam hatinya, apakah ria, apakah hasad, apakah dengki, semua semuanya akan dia ingat. Maka bagaimana dia tidak takut terkala itu? Sebentar lagi dia akan disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia harus berlari meninggalkan kakaknya, meninggalkan adiknya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, istrinya dan anak-anaknya. Tidak dia pedulikan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana manusia dibangkitkan awal kali. Inna kumtu sharuna muvattan gurlan. Kata Nabi SAW bahwasanya kalian akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kondisi hufatan tidak memakai alas kaki, dalam kondisi oratan dalam keadaan telanjang, dalam kondisi gurlan dalam kondisi belum disunat, buhman dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Kama abada anak awalah kholkin Sebagaimana kami mulai permulaan penciptaan kami ulangi lagi. Manusia tatkala dilahirkan di atas muka bumi ini Demikian kondisinya Belum disunat Telanjang bulat Tidak pakai alas kaki dan tidak ada satu rupiah pun dia bawa Demikian tatkala dia dibangkitkan Dibangkitkan pun demikian dalam keadaan telanjang Tidak pakai alas kaki, belum disunat Dan tidak ada sepeser harta yang dia kumpulkan selama ini yang dia bawa Tidak ada Yang dia bawa hanyalah amalan dia Amalan soleh atau amalan kuburukan Sampai-sampai Aisyah mengatakan Arijal Unisa, Apakah para lelaki dan para wanita dikumpulkan bersama-sama Alaih salam Zuroba' ala milar awrat ibadat. Wahai Rasulullah, bukankah yang lain akan melihat awat wanita? Kalau sama-sama terang, laki-laki melihat awat wanita. Kita nabi salam alamru ashad buminanya Zuroba' ala milar awrat ibadat. Perkaranya sangat dahsyat, sampai-sampai seorang tidak akan sempat untuk melihat aurat yang lain. Ya, pun bagaimana masa sementara dunia lagi goyang pada kalai itu. Sementara seorang sedang ketakutan dengan amalan dia, dia tidak akan sempat memikirkan hal itu. Al-Fatihah yang mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun orang-orang kafir Maka akan dibangkitkan oleh Allah dengan penuh penghinaan Dengan penuh penghinaan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ladhiya ala wujuhihim ila jahannam Adapun orang-orang yang dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Di atas wajah-wajah mereka Mereka jalannya terbalik orang-orang kafir Dikumpulkan kepada Allah wa nasukul mujrimina kami bawa orang-orang kafir tersebut kepada neraka jahannam ulaika syarrum makana wa adhullu sabila mereka adalah orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya kata Allah dalam ayat yang lain wa nasyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhin kumya wabukma wa summa maka pada hari tersebut kami kumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka dalam kondisi buta, dalam kondisi bisu, dalam kondisi tuli ma'wahum jahannam tempat kembali mereka adalah neraka jahannam kata para ulama ini awal mereka dibangkitkan awal manusia dibangkitkan orang-orang kafir dalam keadaan bisu, tuli dan tidak bisa melihat tetapi nanti Allah berikan mereka penglihatan Allah melihat karena di awal pengin, pekebanggetan mereka Allah ingin menghinakan mereka Karena mereka tidak pernah melihat ayat Allah, mereka tidak pernah membaca firman Allah, tidak pernah mau mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah hinakan mereka tatkala itu. Namun akan Allah kembalikan panca indera mereka tatkala mereka disiksa di neraka Jahannam, sehingga mereka berteriak, sehingga mereka protes kepada malaikat, sehingga mereka melihat bagaimana siksaan yang mereka alami. Mereka melihat bagaimana sembahan sembahan mereka disiksa, mereka melihat bagaimana uh, apa namanya pemimpin-pemimpin mereka disiksa. Jadi ini perkara yang sangat menyedihkan. Sorang tatkala disiksa ternyata pimpinan yang dia harapkan untuk menolongnya juga ternyata disiksa. Namun di awal mereka dibangkitkan mereka dalam keadaan umyan wa bukman wa sumam, dalam keadaan buta, bisu dan dalam keadaan tuli. Tatkala sebagian sahabat baca ayat ini, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, kami akan bangkitkan mereka di atas wajah-wajah mereka. Maka dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada seorang berkata, "Ya Nabi Allah, Kafiyuh syarul kafir alai wa jihiyahum al kiamah. Bagaimana caranya seorang kafir dijalankan di atas kepalanya pada hari kiamat? Kepalanya jadi kaki. Maka kata Nabi saw. Alaih salatul amshahu ala rijalaini fit dunya. Kau diran ala ayumshahu ala wa jihiyahum al kiamah. Bukankah Allah yang bisa buat dia jalan di atas dua kakinya di dunia, mampu untuk buat dia bisa berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat kalah. Di atas wajahnya, bukan di atas kepalanya. Jadi tergerak tu ini terseret-seret. Dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah ini adalah tempat yang paling mulia. Wajah ini adalah bagian tubuh yang sangat mulia. Tetapi tatkala dihinakan oleh Allah dijadikan serat sebagai pengganti kaki, maka ini kehinaan yang yang luar biasa. Dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yau malkiyamatitaruladzina kezubu ala wujuhi muswada. Pada hari kiamat kelak kalian akan melihat orang-orang yang mendustakan ayat, ayat Allah wajah mereka hitam. Dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau jangan kata Allah, wahai, wahai, yamayun fakuh fi sur, wahai, ashurul mujrimina yamayidin zurqa. Tatkala diteukkan sangkaan, maka kami akan mengumpulkan orang-orang mujrim orang-orang zalim orang-orang kafir dalam kondisi zurqa, dalam kondisi biru. Kata para ulama, tubuh mereka hitam, mata mereka biru, mata mereka apa? Biru, karena saking ketakutannya. Ya, bukan cuma pucat, tapi apa namanya? biru karena saking ketakutan biru bercampur dengan hitam dan ini adalah kondisi yang sangat menghinakan. Para hadirin marilah ya Allah Subhanahu wa taala demikianlah orang-orang kafir akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan dibangkitkan dengan penuh kemuliaan. Dengan penuh kemuliaan. Orang yang meninggal dalam keadaan bertalbiyah, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Tatkala ada di Haji Wada ada seorang sahabat yang kemudian meninggal, maka Nabi saw melarang untuk dipakaikan kain kafan, dibiarkan di kubur dengan pakaian, apa? pakaian ihramnya Nabi saw mengatakan, wala tuham biro jangan ditutup kepalanya. Kemudian kata Nabi saw, fa inna huuubatul yaumal kiamatimul abian. Sumbunya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiah, labaik Allahumma labaik, labaik la sharikalak labaik. Sebagai penghormatan kepada orang ini. Ada juga seorang mukmin yang dia meninggal di medan jihad, maka pada hari kiamat kala dia dibangkitkan dalam kondisi masih ada lukanya, masih segar lukanya, tapi mengeluarkan bau yang sangat harum sebagai bukti bahwasannya dia meninggal di medan jihad dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang berpuasa, sebagaimana kita tahu hadis dalam dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la khulufo famesaim atiabu indallahi mirahil mesik bahwasanya bau mulut seorang yang berpuasa lebih lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak kasturi banyak ulama yang menyatakan ini pada hari kiamat yang dia senantiasa berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka akan keluar bau harum dari mulutnya hik karenanya orang-orang yang di dunia dia ikhlas tidak ingin terkenal pada hari kiamat terkenal yang di dunia tidak mau terkenal tidak mau ngetop tidak mau dia menyembunyikan amalannya pada hari kiamat akan terkenal akan terkenal Allah Bodoh terkenal orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan keluar bau harumnya. Orang tahu ini orang yang berpuasa. Al Muazzinin orang-orang atau anaknya orang Umar Khayyam. Orang-orang yang tukang azan lehernya dibuat tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kelihatan daripada yang lainnya. Oh ini tukang para azan. Allah muliakan mereka dibangkitkan dalam kondisi apa? Dimuliakan. Dan seluruh orang yang mengamalkan amaran saleh. Maka pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan penuh kemuliaan. Adapun para pelaku maksiat, kita tidak berbicara tentang orang kafir. Orang kafir selesai tadi kita sudah jelaskan bagaimana cara dibangkitkan, dihinakan, berjalan di atas wajahnya, wajahnya dihitam, dihitamkan oleh Allah subhanahu wa taala. Matanya biru karena saking takut. Orang-orang bertakwa dibangkitkan dengan penuh kemuliaan. Adapun orang-orang pelaku maksiat dari kaum muslimin, maka akan dibangkitkan dengan dipermalukan. Di antaranya orang-orang yang suka minta-minta, cakap minta-minta bukan karena butuh tapi ingin berbanyak sedikit-sedikit minta, tidak mau berusaha, tidak punya malu. Kata Nabi saw. Tazalul mas'alatu bi aha di kom senantiasa seorang minta-minta minta terus sampai dia dibangkitkan pada hari kiamat walaihi salawatul muz atau lahmin dan dia dibangkitkan tidak ada daging di wajahnya dibangkitkan dalam keadaan berwajah tengkorak. Kenapa tidak punya malu? Dia buang daging wajahnya ini. Orang kalau punya wajah harusnya malu. Minta-minta. Sedikit-sedikit minta. Sedikit-sedikit -minta. Minta. minta. Tidak mau berusaha. Tidak punya malu. Kita bilang raih gede, Saya beritahu raih? gede. Allah bangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak ada daging di wajahnya. Di antaranya orang-orang, Al-Mutaqabbirun, orang-orang yang sombong. Dibangkitkan pada pada hari kiamat kala, Al-Qa'am Ka Thali Therr Fiswari Rijal. Al-Qa'am Akola Nabi SAW. Orang-orang yang sombong yang angkuh pada hari kiamat Merasa dirinya besar, merasa dirinya tinggi Maka pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Dalam bentuk seperti semut kecil Tubuhnya manusia ukurannya seperti apa? Seperti Semut nas, Dia takut diinjak oleh orang-orang Merasa besar selama ini Merasa sok, merasa sombong Merasa hebat Orang-orang yang sombong dan angkuh Entah sombong dengan ilmunya Entah sombong dengan hartanya Entah sombong dengan jabatannya Entah sombong dengan kekayaannya Dengan segala macam bentuk kesombongan Maka Allah akan hinakan dia pada hari kiamat Dia akan dibangkitkan dalam bentuk yang sangat kecil raji maamuran rahmatillahi wa ta'ala tadi telah kita jelaskan orang-orang para pelaku kemaksiatan dari kaum muslimin akan dibangkitkan oleh Allah dengan penuh kehinaan di antaranya orang-orang yang sombong kemudian juga di antaranya orang yang tidak adil kepada istri-istrinya dalam hadis kata Nabi SAW alaihi wasallam man kana lahum ru'atani famala ila ihdahuma Diaa yaumil qiyamati huma'il barang siapa yang memiliki dua istri kemudian dia condong kepada salah satunya maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi badannya miring oleh karena hati-hati kalau punya istri dua harus adil kalau tidak adil maka badannya miring tapi kalau adil badannya tegak tidak miring dan segala bentuk kemaksiatan akan nampak pada hari tersebut dan masih ada dalil-dalil yang lain dari Nabi SAW menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang yang bermaksiat Akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat Orang-orang yang riak, orang-orang yang ya, Yang tidak ikhlas juga akan dipermalukan oleh Allah SWT Kata Nabi SAW Man samma, samma allahu bih Wa man yura'i, yura'illahu bih Barang siapa yang beramal soleh supaya disebut-sebut namanya Barang siapa yang beramal soleh supaya dilihat oleh orang lain Maka pada hari kiamat, yura'illahu bih Allah akan menunjukkan itu semua. Di antara tafsiran dari Ibnu Al-Hajr Ibn Hajar rahimahullahu taala orang yang riak pada di hari kiamat kelak seakan-akan ditampakkan pahala salat, seakan-akan ditampakkan uh, pahala dakwahnya, seakan-akan ditampakkan pahala ibadahnya, sedekahnya tiba-tiba Allah hilangkan itu semua karena semuanya fatamorgana. Selama ini dia beramal saleh, selama ini dia berdakwah, selama ini dia baca Quran Bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji oleh manusia, maka pada hari tersebut dia akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kalayak. Ya. Akan dipermalukan di hadapan teman-temannya, akan dipermalukan oleh di hadapan murid-muridnya yang menyangka selama ini dia ikhlas, ternyata dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pelaku maksiat akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat kala. Demikianlah para hadis Alhamdulillah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang al mahsyar Uh, dan kita lanjutkan dengan yang seterusnya bagian-bagian dari pembahasan tentang aliman dulia mil akhir wallah taala alam ada yang bertanya saya persilakan Ustaz mohon penjelasan tentang keutamaan Masjid Kuba apakah benar orang yang salat dalamnya seperti pahala umrah ya benar Rasulullah alaihi mengatakan man tatoha fi baitihi fa'ata ila salatan barang siapa yang bersuci di rumahnya kalau para jemaah, jemaah umrah di hotelnya kemudian dia pergi menuju Masjid Kuba. Lalu dia sholat di situ dengan sholat. Sholat apapun. Apakah sholat wajib? Apakah sholat sunnah? Tahiyatul masjid? Pokoknya dia sholat di Masjid Kuba. Maka dia seperti mendapatkan pahala umrah. Hadis ini hadis yang sahih oleh kanya Nabi SAW setiap pekan. Beliau pergi ke Masjid Kuba. Masyian awra wakiban dalam kondisi jalan kaki atau naik tunggangan. Karena pahalanya besar dan itu adalah masjid pertama kali yang dibangun dalam Islam Masjid. Kuba. Bagaimana tentang solat taubat? Solat taubat ada dalilnya, ya. Barangsiapa berbuat maksiat dalam hadis disebutkan, barangsiapa bermaksiat kemudian dia solat dua rakaat, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Akan tapi solat taubat bukanlah solat rutinitas. Sebagai yang dilakukan oleh sebagian orang sebelum tidur solat taubat, sebelum tidur solat taubat ini tidak benar. Tapi solat taubat berkaitan dengan dosa yang dilakukan oleh seorang. Jika seorang melakukan dosa dan dia terusik dengan dosa tersebut, dan para ulama tidak menyebutkan harus dosa besar, tidak harus dosa besar. Apakah dosa besar atau dosa kecil yang mengganggu Ketenteraan dirinya Dan dia takut kepada Allah, maka dia boleh sholat dua rakaat Kemudian beristighfar setelah itu Ini disebut dengan apa sholat? Sholat taubat, maka Allah akan ampuni Dosa-dosanya, dan ingatlah Seorang tak kala bertobat, jangan pernah menunda taubat Segeralah menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun, lagi maha penyayang Yang membisikan untuk Segelalu menunda taubat adalah iblis Adalah syaitan, ya. iblis kalau Seorang tidak bisa kekal bersama dia di neraka Minimal sempat menemani dia di neraka Dia ingin orang itu bagaimana sesat-sesatnya ya, Dia tidak peduli sesatnya sesat yang sangat jauh Atau sesatnya sesat sedikit ya, Pokoknya sesat ya, Itu keinginan apa? Iblis dan setiap kita diintai oleh Iblis Karena Iblis bersumpah Fabi'izzatika demi keperkasaan engkau Ya Allah la'aguyanna humajimain Aku akan sesatkan mereka seluruhnya tidak ada yang selamat kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali orang-orang yang ikhlas. Semuanya diintai oleh iblis kita semua. Di antaranya iblis membuat kita menunda-nunda taubat. Menunda taubat sehingga kita semakin bertumbuk-tumbuk dosa kita dan bisa jadi kita meninggal sebelum kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya kita menemani iblis. Dan itu yang iblis ingin cari. Ingin menemani dia di neraka jahanam. Ada lagi yang bertanya? Para wanita uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, 'Lah tak mna iman iman Allahi masjid Allaha buyuh tuhunna khairunnahun'. Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid-masjid Allah, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Para wanita yang jauh-jauh datang ke Mekah dan Madinah, kalau mereka ingin solat di hotel, maka tidak mengapa dan itu terbaik lebih lebih menutup aurat mereka dan lebih mereka terjaga. Tetapi kalau mereka ingin ke masjid, ingin mendengarkan lantunan bacaan imam di masjid Nabawi atau masjid Al haram, maka tidak boleh dilarang. Apalagi kalau mereka ternyata di di hotel kemudian hanya ngobrol, tidak ada ibadah ya, maka kita bilang silahkan ke masjid. Mungkin di masjid antara maghrib dengan isya dia baca Quran ya atau dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau dia pergi ke rawadh, maka kita tidak larang ya, kita tidak larang silahkan dengan tetap mengikuti aturan para walitah yang ke masjid, maka tidak boleh berhias, tidak boleh ber bersolek ya tidak boleh apa namanya mempercantik dirinya tapi dia dengan penampilan sewajarnya karena dia ke masjid untuk bertemu dengan Allah untuk bertobat kepada Allah bukan sedang untuk menggoda para lelaki demikianlah para hadirin subhanahu wa ta'ala kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan besok hari dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala wabillahi taufik asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahi hamdika syad wal hamdu